Розділ сьомий Джон Фа Тепер, коли Ліра визначила для себе мету, їй стало значно легше. Помічниця місіс Колтер Звучало почесно, але пан Телеймон мав слушність. Вона нічого там не робила. Була лише хатньою тваринкою. На барці у гептян на неї чекало багато роботи. І ма Коста стежила за тим, щоб робота ця була виконана. Дівчинка прибирала і підмітала, чистила картоплю і готувала чай, змащувала підшипники грибного валу і чистила захисний кожух, гвинта, мила посуд, відчиняла ворота шлюзів, прив'язувала човен, до місця стоянки і за кілька днів так освоювалась в новій обстановці, ніби від народження була гептянкою. Вона не помітила одного. Кости насторожено стежили за будь-якою зацікавленістю до ліри з боку Бережан. Очевидно, вона була важливою персоною, хоч і не усвідомлювала цього, а місіс Колтер і комітет офірних волонтерів скрізь її шукали. І справді з балачок у шинках Тоні чув, ніби поліція робить обшуки в будинках і на фермах, на суднобудівних верфах і на фабриках без будь-яких пояснень, Хоча подейкували, що вони шукають зниклу дівчинку. Це було дуже дивно, адже дітей свого часу зникло багато, і ніхто їх не шукав. Гептян і бережан це дратувало. Була ще одна причина, чому кости так опікувались Лірою, але вона дізналась про неї лише за кілька днів. Отож, гептяни постійно тримали дівчинку внизу. І коли пропливали повз будиночок начальника шлюзу, і коли заходили в якусь бухту, і в будь-якому іншому місці, де на березі могли вештатися роззявляки. Одного дня вони проходили через місто, і поліція обшукувала всі човни, зупинивши рух суден в обох напрямках. Але гептяни були на поготові. Під койкою макости містився секретний відсік, і Ліра дві години пролежала там, поки поліція обшукувала всю барку вздовж і впоперек безрезультатно. А чому їхні деймони мене не знайшли? спитала дівчинка згодом, і ма показала їй обшивку потаємного відсіку. Кедрове дерево яке діяло на демонів як снодійне. Справді, пантелеймону весь час спокійнісенько спав біля ліри. Повільно, з багатьма зупинками та об'їздами, човен костів наближався до боліт. Широкої і так до кінця й ненанесеної на мапу дикої рівнини з неозорим небом і безкінечними багнищами на сході Англії. Найдальший край цієї рівнини переходив у невеличкі затоки і фіорди, що залежали від припливів і відпливів Мілководного моря. А протилежний край цього моря межував із Голландією, тож частину боліт висушили обробили і заселили голландці, а тому й мова в цьому краю була близька до голландської. Однак певної частини цієї місцевості ніхто не міг осушити, обробити чи заселити. І в цих найглибших, найдикіших нетрях, де повзали вугрі й хмарами купчилися водоплавні птахи, де блимали моторошні плука й вогні, та болотяні духи збивали легковажних мандрівників зі шляху, заманюючи їх у ями й трясовини, саме туди гептяни з'їжджалися на свої збори. Отож, тепер сотнями з вивистих каналів і річок гептянські барки пливли у напрямку Байн-Плацу – єдиного клаптика твердої землі – що підносився серед тисяч квадратних миль боліт і трясовин. Там на узвишші стояв старовинний дерев'яний будинок для зібрань, оточений хатинами, пристанями й пірсами, а також вугряним ринком. Коли на Байнплаці скликали сходини, так ептяни називали свої збори, то всі канали й протоки були заповнені такою кількістю човнів, що по їхніх палубах можна було пройти цілу милю в будь-якому напрямку. Так принаймні казали. Гептяни почувались на болотах господарями. Ніхто сюди не потикався, і поки вони поводилися мирно і торгували чесно, Берегові люди заплющували очі на нескінченну контрабанду і тимчасові спалахи ворожнечі. А якщо тіло гептянина прибивало часом до берега або воно заплутувалось в риболовних сітках, то що ж, це був лише гептянин. Ліра... Зачаровано слухала розповіді про мешканців Боліт, про великого собаку-привида чорну лушпу, про блукай вогні, що зіймалися вгору з бульбашок чарівної олії, і стала вважати себе гептянкою ще до того, як вони допливли до Боліт. Вона швидко повернулася до Оксфордської балачки, а тепер освоювала гептянську. Із болотяно голландськими словами Включно Макоста змушена була їй Дещо пояснити Ліру Ти не гептянка Ти можеш навчитися гептянської Щоб розуміти Про що ми говоримо Але мова Це ще не все В нас є глибини І потужні течії Ми «Водяні люди насамперед, а ти – ні, ти – людина вогню, ти схожа на мандрівний вогник, ось твоє місце в гептянському світі, у тебе в душі чарівна олія, ти – оманлива дитино». Ліра образилась. «Я ніколи нікого не обманювала», ви можете запитати. Та спитати було ні в кого. І ма Коста добродушно засміялась. Дурненька, тебе похвалили, а ти й не второпала, сказала вона. І Ліра заспокоїлась, хоча й справді не втямила нічого. Вони дістались байн-плацу увечері, коли сонце сідало в кривавому небі. Чорними силуетами на його тлі різбилися низький острів, зал, будинок засідань і навколишні хати. В незрушному повітрі висіли стовпи диму, з човнів долинали запахи смаженої риби, горілого листя і ялівцевої горілки. Барку прив'язали неподалік з залу. На тому самому місці, де, за словами Тоні, їхня родина швартувалася вже кілька поколінь поспіль Небавом на пательні зашкварчали жирні вугрі, Макоста поставила чайник Тоні і Керім змастили пахучою олією волосся, вдягнули свої найкращі шкіряні жакети Пов'язали на шиї блакитні хустки в цяточку Натягли на пальці срібні каблучки і пішли привітатися з давніми друзями із сусідніх човнів та перехилити скляночку в найближчому шинку. Вони повернулися з важливими новинами. Ми прибули саме вчасно. Сходини сьогодні ввечері, а в місті тільки й розмов. Угадайте про кого? Тільки й розмов про зниклу дівчинку, яка припливе на гептянській парці та сьогодні ввечері прийде на сходини. Тоні голосно зареготав і скойовдив лірі волосся. Відтоді, як вони дісталися боліт, його настрій помітно поліпшився. Так немов затята суворість на обличчі була лише маскою. Ліра хвилювалась і її хвилювання тільки зростало. Вона швидко поїла, помила посуд, зачесалася, поклала алетіометр у кишеню вовчої шуби і, зіскочивши на берег, разом з іншими гептянами подалася схилом у гору до залу Вона думала, то ні пожартував. Однак з'ясувалося, що ні – або ж вона значно менше була схожа на гептянку, ніж їй здавалось. Люди витріщались на неї, діти вказували на неї пальцями. І коли Ліра з родиною підходила до великих дверей заалу, то з усі біч їх оточила юрба. Ось тут Ліра захвилювалась по-справжньому. Вона трималася поближче до Макости, а Пантелеймон – Зробився таким великим, як тільки міг, і, щоб підтримати її, перетворився на леопарда. Макоста йшла по сходах незворушно повільно, наче ніщо в світі не могло її зупинити або примусити йти швидше. А тоній Керім гордо ступали обабіч, немов двоє принців. У залі горіли. Лігроїнові лампи, обличчя і постаті людей були добре освітлені, але грубі балки вгорі губилися в темряві. Люди тислися, щоб зайняти вільні місця, усі лавки були вже заповнені, діти сиділи на колінах у батьків, деймони згорталися клубочками під ногами або умощувалися на дерев'яних стінах. Наприкінці залу височив поміст із вісьмома різбленими кріслами. Щойно ліра й кости притулилися з краю біля стіни, сидячих місць уже не було, як на поміст вийшли восьмеро чоловіків, і кожен став біля свого крісла. Залом прокотився Гомін, і зразу стих. Семеро на помості сіли. Восьмий залишився стояти. Йому було років сімдесят. Він був високий, кремезний із з бичачою шиєю, одягнутий у просту парусинову куртку і картату сорочку, як і багато інших гептян. Він нічим не вирізнявся з юрби, але вся його постать випромінювала владність і силу. Ліра впізнала цю силу. Дядько Азріель мав її, і магістр Джордана мав також. Деймон чоловіка був галкою, дуже схожою на ворону магістра. Це Джон Фа, отаман західних гептян», – прошепотів тоні. Джон Фа заговорив низьким, повільним. Голосом. Гиптяни, браття, ласкаво прошу на сходини Ми зібралися тут, щоб вислухати одне одного і ухвалити рішення Ви знаєте чому Тут є багато родин, які втратили одну дитину Деякі двох Хтось краде наших дітей Втім, бережани втрачають дітей так само У нас немає претензій до бережан з цього приводу Ходять чутки про дівчинку і винагороду Ось правда, а все інше – деревені Дівчинку звати Ліра Белаква, і її розшукує поліція. Призначено винагороду. Тисяча суверенів тому, хто віддасть її копам. Вона, дитина бережан, перебуває під нашим захистом і залишиться з нами. Хто купиться на цю тисячу, хай шукає собі інше місце. Лише не на воді і не на суходолі. Ми її не віддамо. Ліра відчула, що червоніє від кінчиків волосся до п'яток. Пантелеймон зробився брунатним нічним метеликом і принишк. Всі очі в залі. Звернулися до неї, а для підтримки вона могла глянути вгору лише на макосту. Джон фа казав далі. Від довгих балачок пуття не буде. Якщо хочемо щось змінити, маємо діяти. Ось іще дещо. Ковтачі ці крадії дітей Везуть своїх бранців у місто на далекій півночі В країну Темряви Я не знаю, що вони з ними роблять Дехто каже, що вони їх убивають Дехто каже, зовсім інше Ми не знаємо Але ми знаємо дуже добре що їм допомагає поліція і священники, уся влада бережан на їхньому боці. Пам'ятайте про це. Їм відомо, що відбувається, і вони сприяють ковтачам. Моя пропозиція непроста, тому я потребую вашої згоди. Я пропоную відправити на північ загін вояків, щоб урятувати дітей і привезти їх назад. Я пропоную вкласти в цю справу гроші та всю нашу спритність і відвагу. Будь ласка, Раймонде ван Геррете. Чоловік із залу підніс руку Джон Фаасів. Даючи йому слово. Пробачте, лорде Фа, убережан так само вкрали багатьох дітей. Ви вважаєте, що ми і їх маємо звільнити? Джон Фа підвівся. Раймонде, «А ти хочеш, щоб ми подолали величезний шлях, сповнений небезпек, знайшли гурт переляканих дітей, а потім сказали одним, що вони можуть повернутися додому, а іншим, що вони мають залишитися?» «Ні, ти не можеш так думати, я певен». «Отже, друзі, ви згодні зі мною?» Запитання заскочило всіх зненацька, на мить запала тиша, а потім рев багатьох горлянок виповнив залу. Почулися оплески, стиснуті кулаки піднеслися вгору, і всі голоси змішались у збудженому гаморі. На кроквах залу щось здригнулося, і сотні сплячих птахів посхоплювалися зі своїх сідол, стріпнули крилами, вниз посипалася пелюка. Джон Фа трохи перечекав, тоді знову підніс руку і все затихло. Організація потребує певного часу. Голови родин мають встановити суму податку і визначитися з людьми. За три дні ми зберемося знову. А тепер? Я хочу поговорити з тією дівчинкою, про яку була мова, і фардером Корамом, а також накреслити план, аби показати його на наступній зустрічі. Доброї ночі вам усім! Його ваговита, відверта і проста мова усіх заспокоїла. Люди стали виходити на прохолодне вечірнє повітря, розходитись по човнах або по шинках містечка, і Ліра спитала в Макости. А хто інші семеро, що були на помості? Голови шести родин і ще один Фардер Корам. Легко було впізнати, кого саме мала на увазі макоста. Це був найстарший чоловік на помості. Він шкандибав із ціпком, а поки сидів позаду Джона Фа, тремтів як у пропасниці. «Ходімо», – сказав Тоні, – «засвідчиш Джонові Фа свою повагу. Звертайся до нього, лорд Фа. Не знаю, що в тебе питатимуть, але затям». «Ти маєш казати правду!» Пантелеймон перетворився на горобця і всівся в ліри на плечі, запустивши кіхтики у вовчу шубу. Дівчинка крізь юрбу йшла за Тоні до помосту. Він підняв її вгору. Знаючи, що всі дивляться на неї і пам'ятаючи про ту тисячу суверенів, Яку вона раптом стала коштувати, Ліра зашарілася і розгубилась. Пантелеймон скочив їй на груди, перетворився на дикого кота і, сидячи на руках, тихо шипів і роззирався довкола. Ліру відстовхнули в спину, вона зробила крок до Джона Фа. Він був суворий, кремезний і непроникний. Кам'яний стовп, не людина, а проте нахилився і простягнув їй руку. Її долоня зникла в його. Ласкаво просимо, Ліро, пробасив він. Зблизька голос його дрижав, немов сама земля. Ліра злякалася б, якби не пантелеймон і не вираз кам'яного обличчя Джона Фао. Він трохи пом'якшав. Він поставився до неї дуже ласкаво. – Дякую, лорде Фа, відповіла Ліра. – Ходімо в нарадшу кімнату і поговоримо. – Кости добре тебе годують? – О, так, на вечерю я їла вугрів. – Справжніх болотяних, сподіваюся. Нарадча кімната була затишним місцем з великим каміном, буфетами, заповненими срібним і порцеляновим посудом, а також важким столом, відполірованим багатьма роками використання, круг якого стояло 12 стільців. Решта людей з помосту розійшлася в своїх справах, але тремтячий дідусь залишився з ними – Джон Фаа. Допоміг йому сісти за стіл. «Сідай праворуч від мене», – сказав Джон Фаа Лірі, і сів на чільному місці на початку столу. Ліра опинилась навпроти фардера Корама. Схоже на череп обличчя і постійне тремтіння старого трохи лякали дівчинку. Його Деймон – Гарна велика кішка кольору осіннього листя підняла хвіст, гордовито пройшлася столом, люб'язно торкнулася носом до носа пантелеймона, а потім, з напівзаплющеними очима, вляглася фардерові корому на коліна і тихо замуркотіла. Жінка, яку ліра, з й не помітила. Підійшла стацею, поставила склянки поруч із Джоном Фаа, уклонилась і вийшла. Джон Фа налив оливцевої горілки з кам'яного глечика собі й Фардерові Кораму, а Лірі вина. Отже, Ліро, почав Джон Фа: "Ти втекла". Так, «А що це за леді, від якої ти втекла?» «Її звати місіс Колтер. Я думала, вона добра. А потім дізналася, що вона заодно з ковтачами. Виявляється, ковтачі – це комітет офірних волонтерів. І вона там одна з головних. Це була її ідея. У них є план». Я не знаю, який він, та вони хотіли, щоб я допомагала їй заманювати дітей. Але ж вони й гадки не мали, що що? Ну, по-перше, вони й гадки не мали, що я знайома з деякими дітьми, яких викрали. Кажу про мого друга Роджера Кухарчука із Джордана. «Білі Косту, дівчинку біля Критого ринку в Оксфорді. І ще одне. Мій дядько, ну, лорд Азріель. Я почула, як вони розмовляли про його подорожі на північ, і мені здалося, що він із ковтачами не має нічого спільного, бо я стежила за магістром і за науковцями в Джордані. Ну, заховалась у відпочивальні» куди нікого не пускали. І почула, як мій дядько розповідав про свою експедицію на північ, пропив, а ще показав голову Станіславуса Грумана, в якій тартари зробили дірку. А тепер ковтачі замкнули мого дядька десь у фортеці, і броньовані ведмеді стережуть його, а я хочу його визволити. Вона говорила люто і вперто, зовсім маленька, Проти високої різьбленої спинки стільця двоє старих не змогли втриматись від усмішки. Та якщо у фардера Корама усмішка була складна, невловима і загадкова, грала на обличчі немов сонячне проміння, що відганяє тіні у вітряний березневий день, то в Джона фа усмішка була повільна, широка, тепла і добра. «Розкажи нам усе, що ти почула від свого дядька того вечора», – сказав Джон Фаа. «Нічого не пропускай. Розповідай усе, як було». Ліра так і зробила, розказуючи повільніше, ніж розповідала Костам, і водночас чесніше. Вона боялась Джона Фа. А найбільше боялась його доброти. Дівчинка скінчила і озвався Фардар-Корам. Уперше за весь час їхньої розмови. Голос у нього був глибокий і музикальний. Він мав стільки ж інтонацій, скільки барв було в хутрі його деймона. «Цей пил», – мовив він, – вони його ще якось називали? Ні, просто пил. Місіс Колтер розповідала мені, що це якісь елементарні частинки, але це все, що вона сказала. І вони гадають, що роблячи досліди з дітьми, вони дізнаються про нього більше. Так але я не знаю, що саме вони роблять. Хіба мій дядько, я забула вам сказати, коли він показував слайди, там був один такий е, з Ророю. З чим? Аврора, підказав Фардер Корам. Правильно, Ліро? Так, саме так. І в світлі цієї Рори е, там було щось схоже, на місто, вежі, будинки, церкви і таке інше. Я ще подумала тоді, що воно дуже схоже на Оксфорд. І дядька Азріеля більше зацікавило місто, а магістра та інших науковців більше зацікавив пил. Та й місіс Колтер і лорда Бореаля так само. Розумію. Протягнув фардер-корам. Дуже цікаво. Ліром, я хочу тобі дещо сказати», – мовив Джон Фа. «Фардер-корам – мудрий чоловік. Він провидець. Він стежив за тим, що відбувалося з пилом, з ковтачами, з лордом Азріелем. І він стежив за тобою». «Щоразу!» Коли Кости вирушали в Оксфорд, вони поверталися з новинами, новинами про тебе, дитино. Ти знала про це? Ліра похитала головою. Їй стало лячно. Пантелеймон загарчав занадто тихо, щоб його можна було почути, але вона відчула його тремтіння. А вже ж вів далі Джон Фаа про всі твої витівки розповідали Фардорові кораму. Ліра не могла більше витримати. Ми нічого з нею не зробили, чесно, трохи грязюкою замазали, ми далеко не запливали. Про що ти, дитино? Здивувався Джон Фа. Фардер кором засміявся. Старе обличчя перестало тремтіти враз посвітлішало й помолодшало. Одначе Лірі було несмішно в неї трусилися губи. І, і, навіть, і навіть якби ми знайшли затичку, ми ніколи б її не витягли, ніколи. Це був тільки жарт. Ми не втопили б її. Ні за що. І тоді зареготав Джон Фа. Він гупнув величезною долоною по столу. Склянки підскочили і дзенькнули. Могутні плечі його здригнулися, і він став витирати сльози. «Ліра ніколи не бачила такого видовища, ніколи не чула такого ревища. Це було так, немов реготала гора». «Ох, ох, ох, ох. озвався він, коли зміг говорити. Так, ми чули про це, дитинку, чули». Кости й кроку не могли ступити, щоб їм про це хтось не нагадав. «Тоні, ти б залишав на човні вартового!» – так йому люди казали. «Злі дівчатка бігають довкола!» О, ця історія прогреміла на всі болота. «Але ми не будемо тебе карати, дитинку!» «Ні, ні, заспокойся!» Він глянув на фардера Корома, і двоє старих гептян засміялися знову, але вже тихіше. Ліра полегшено зітхнула. Джон Фа похитав головою і знову став серйозним. «Ліро, я мав на увазі, що нам відомо про тебе давно». Від самого твого народження, і ти маєш знати те, що ми про тебе знаємо. Гадки не маю, що тобі розповідали в Джордан коледжі, але їм, певно, також не було відомо всієї правди. Тобі казали, хто твої батьки? Ліра? розгубилась Звісно, відповіла вона. Мені казали, що я була, мені казали, мені казали, мені розповідали, що лорд Азріель віддав мене в коледж, бо мої батьки загинули в аеронавтичній катастрофі. Ось що мені казали. Он як що ж, а тепер, дитино, я розкажу тобі іншу історію, справжню історію. Я певен, що вона справжня, бо її розповіла мені гептянка, а гептяни завжди кажуть правду Джонові Фа і Фардеру Корому. Тож ось вона ця історія. Ліро. «Твій батько не загинув у катастрофі, тому що твій батько – лорд Азріель!» Ліра закліпала очима. «Це сталося так, – Джон Фа вівдалі. – Замолоду лорд Азріель – поїхав досліджувати далеку північ і повернувся звідти, досягнувши великих успіхів. Він був чоловік запальний і пристрасний, швидко впадав у гнів. А твоя мати так само була жінка пристрасна. Не такого шляхетного роду, як він, але дуже розумна, як науковець. Кожен, хто бачив її, казав, що вроди вона надзвичайної. Твій батько і твоя мати закохалися одне в одного з першого погляду. Та на біду твоя мати була вже заміжня. Чоловіку наїв був політик, відомий діяч партії короля, один із його найближчих радників. Впливова людина в суспільстві, і вплив його з часом лише зростав. Коли твоя мати зрозуміла, що вагітна, вона побоялась признатися чоловікові, що це дитина не від нього. А як дитина народилась, тобто ти, дівчинко, одного погляду було досить, щоб зрозуміти, хто її справжній батько. Тож вона вирішила заховати тебе і оголосити, що ти померла. Отже, тебе забрали в Оксфордшир до маєтку твого батька і віддали на виховання гептянці. Але хтось шепнув чоловікові твоєї матері, і він примчав туди і обшукав увесь флігель, де жила гептянка з дитиною. Проте вона заховалась у великому будинку, і чоловік кинувся туди, не тямлячи себе від люті. Твій батько саме був на полюванні, однак йому повідомили, він повернувся вчасно і застав суперника біля сходів, що вели нагору. Ще мить, і чоловік твоєї матері виламав би двері на горище, де гептянка сховалася з тобою, але лорд Азріель викликав його на двобій. Вони билися, і лорд Азріель його убив. Гептянка це чула і бачила, і так ми про це довідались. Почався гучний судовий процес». Твій батько не така людина, щоб заперечувати чи приховувати правду, тож судді зіткнулися з труднощами. Він справді вбив людину і пролив кров, але ж він захищав свій дім і свою дитину від нападника. З іншого боку, закон залишає за кожним чоловіком право помститися за кривду, заподіяну його дружині, і сторона звинувачення наполягала саме на цьому. Справа затяглася на тижні. З обох боків додавалися все нові й нові аргументи. Врешті-решт суд постановив покарати лорда Азріеля через конфіскацію майна та всіх земельних володінь. Тож він перетворився... На злидаря, а був багатший, ніж король. Щодо твоєї матері, вона нічого не хотіла знати ні про цей судовий процес, ні про тебе. Вона просто відвернулась. Няня Гептянка зізнавалася мені, що переживала, як твоя мати буде до тебе ставитись, бо вона, мовляв, жінка горда і зарозуміла. Отож, годі про неї. Тепер, що до тебе? Якби справи склалися трохи інакше, могло б так статися, що тебе виховувала Гептянка». «Няня зверталась до суду з проханням, щоб тебе залишили їй. Але ми, гептяни, на жаль, не надто важимо в очах закону. Суд призначив віддати тебе в монастир, сестер-послушниць, у Ветлінгтоні. Ти цього, звісно, не пам'ятаєш. Проте лорд Азріель із цим не погодився». В нього була давня нелюбов до монахів, і настоятелів, тож, будучи людиною впливовою, він одного дня приїхав у монастир і забрав тебе. Не те, щоб він хотів виховувати тебе самостійно або віддати гептянам. Ні, він відвіз тебе у Джордан коледж і сказав правникам – ану, спробуйте забрати. Йому пішли на зустріч. Лорд Азріель повернувся до своїх досліджень, а ти росла у Джордан коледжі. Твій батько виставив одну умову, одне застереження не пускати до тебе твою матір. Якщо вона раптом захоче тебе побачити, усі її спроби мали б упередити, а його негайно повідомити, бо тепер уся його лють перекинулась на неї. Магістр твердо пообіцяв виконати цю умову, і так минав час. Потім почалася вся ця катавасія з пилом. І скрізь по всій країні і по всьому світу розумні чоловіки і жінки стали цим перейматись. Нас, гептян, це не цікавило, поки не почали зникати наші діти. Аж тоді ми звернули на це увагу. У нас усюди є зв'язки, навіть у Джордан коледжі. Ти й не здогадувалася, що дехто спостерігав за тобою і доповідав нам усе ще відтоді, як ти там з'явилася. «Бо нам була небайдужа твоя доля, і та жінка, яка нянчила тебе, вона також хвилювалася за тебе». «Хто за мною стежив?» – спитала Ліра. Вона відчула себе важливою персоною, їй було дивно, що всі її вчинки десь далеко вивчали із такою прискіпливою увагою. «Служник із кухні. Берні Йогансен, кондитер. Він наполовину гептянин. Ти б і не подумала. Берні був добрий, самотній чоловік, і його Деймон, велика рідкість, мав таку саму стать, що й господар. Саме на Берні вона нагримала, коли була у вічаї через зникнення Роджера. А Берні – Розповідав усе гептянам дивовижно. Хай там як? казав далі Джон Фа. «Ми почули, що ти поїхала з Джордана, і що сталося це тоді, коли лорд Азріель був у в'язниці і не міг цьому перешкодити? Ми пам'ятали, яку умову він поставив перед магістром, а також пам'ятали, що чоловіка твоєї матері, того політика, що його вбив лорд Азріель, звали Едвард Колтер». «Місіс Колтер?» Ліра ахнула. Моя мати! Так. І якби твій батько був на свободі, вона б ніколи не наважилася зламати заборону, і ти й далі жила б у Джордані. Але чому магістр допустив, щоб ти з нею поїхала, цього я не годен пояснити. Він відповідав за тебе. Я можу лише здогадуватися, що вона мала над ним владу. Ліра раптом збагнула дивну поведінку магістра перед її від'їздом. Але він не хотів, вона намагалась пригадати. Він цього ранку, я мала спочатку піти до нього і нічого не казати місіс Колтер. Він наче хотів захистити мене від неї. Вона затнулася, уважно глянула на обох гептян і вирішила розповісти всю правду про відпочивальню. «Розумієте, там було ще дещо. Того вечора, коли я заховалася у відпочивальні, я випадково побачила, як магістр намагався отруїти лорда Азріеля. Я побачила, як він підсипав у вино порошок розповіла про це дядькові, і він скинув каравку зі столу і розлив вино. Я врятувала йому життя. Я не могла збагнути. Чому магістр хотів отруїти його? Він завжди був такий добрий. А потім... Того ранку, коли я мала їхати, магістр покликав мене дуже рано до себе, і я повинна була йти таємно, щоб ніхто мене не бачив. І він сказав... Ліра напружила пам'ять, аби пригадати дослівно, що сказав магістр. Нічого не виходило, вона струснула головою. Я зрозуміла тільки, що він дав мені одну річ, і я мала тримати її в секреті. «Від неї! Від місіс Колтер! Гадаю, вам я можу розповісти!» Вона намацала в кишені пальта прилад і поклала його на стіл. Простий, твердий погляд Джона Фа і швидкий, пронизливий фардера Корама вмить зосередились на згортку, немов два прожектори. Дівчинка розгорнула тканину. Першим порушив тишу Фардер Кором. Не думав, що побачу його знову, читач символів. Він розповів тобі щось про нього? Ні, тільки сказав, що я маю сама навчитися ним користуватись і назвав його Алетіометром. Що це означає? Джон Фа. Повернувся до приятеля. Грецьке слово походить від «алетея», тобто «правда». Це правдомір. Ти навчилася ним користуватись? Ні, я можу виставити три маленькі стрілки на різні малюнки, але з довгою стрілкою нічого не можу вдіяти. Вона крутиться, як і заманеться. «Хіба іноді зупиняється, ну, часом, коли я думаю про неї?» «Як він працює, Фардере?» – спитав Джон Фаа. «І як його читати?» «Усі ці малюнки по колу», – сказав Фардер корам, обережно повернувши прилад до Джона Фаа. «Це символи, і кожен має цілу низку значень». Ось, наприклад, якір. Перше значення цього символу – надія, бо надія тримає і допомагає не збитися зі шляху. Друге значення – непохитність. Третє – несподівана зупинка або застереження. Четверте значення – море і так далі. І може бути десять, дванадцять, а то й безліч значень. І ти їх усі знаєш? Я знаю деякі, але щоб прочитати усе достеменно, треба мати книгу. Я бачив її і знаю, де вона, але в мене її нема. Ми ще повернемось до цього. Розказуй далі, як читати ці символи. Є три стрілки, пояснював Фардер Корам. Вони допомагають поставити запитання. Вказуючи на три символи, можна сформулювати будь-яке запитання, бо кожен символ має багато рівнів. Коли поставиш запитання, четверта, найдовша стрілка крутиться і вказує на символи, які є відповіддю. Але звідки він знає, яке саме значення ти маєш на увазі, коли ставиш запитання? Е-ні, сам він того не знає. Він працює лише тоді, коли той, хто запитує, тримає ці значення в голові. Спершу ти маєш вивчити усі значення, а їх може бути тисяча або й більше. Потім маєш тримати їх у думці, не дратуючись, не підганяючись відповіддю, а просто дивлячись, як крутиться стрілка. Коли вона зробить ціле коло, тоді надійде відповідь. Я знаю, як працює цей прилад, бо бачив, як ним користувався один мудрий чоловік в Упсалі. Це було єдиний раз, коли я його бачив. Ти знаєш, який він рідкісний? Магістр сказав, що їх шість в усьому світі. Скільки б не було, їх небагато. І ти вчинила, як сказав магістр, місіс Колтер цього приладу не бачила? Спитав Джон Фа. Не бачила, але її Деймон заходив до мене в кімнату. Він бачив, я певна. Зрозуміло. Що ж, Ліро, я не знаю, чи довідаємося ми коли-небудь усю правду. Але деякі здогадки в мене є. Лорд Азріель доручив магістрові виховувати тебе і заборонив пускати твою матір. І так воно й було, років десять чи більше. Потім друзі-церковники допомогли місіс Колтер утворити комітет офірних волонтерів, з якою метою, щоправда, ми не знаємо, і вона стала такою ж могутньою, як свого часу був лорд Азріель. «Взагалі твої батьки...» Вельми впливові люди в цьому світі, обоє чистолюбні, і магістр Джордана тримав тебе на належній відстані від обох. До того ж, у магістра сотні інших турбот. Найперша турбота – коледж, і все з ним пов'язане. Отож, відчувши загрозу коледжу, він намагався цієї загрози уникнути. А в наш час, Ліру, церква дедалі агресивніше втручається в життя. Є ради, всілякі комітети, то з того приводу, то з іншого. Є розмови, аби відродити Міністерство інквізиції, боронь Боже. І магістр має обережно пройти між усіма цими силами. Він має керувати Джорданом так щоб церква на нього не нападала, бо інакше коледж не виживе. А ще один головний біль магістра – ти, моя дівчинко. Берні Йогансен не раз про це казав. Магістр Джордана і решта науковців любили тебе як свою дитину. Вони зробили б усе, щоб уберегти тебе від небезпеки, не лише тому, що обіцяли лордові Азріелю, а, власне, заради тебе. Тож, якщо магістр таки погодився віддати тебе, місіс Колтер, попри обіцянку дану лордові Азріелю, то певно вважав, що тобі буде безпечніше поруч із нею, аніж у Джордані, хоч як дивно це звучить». І коли він наважився отруїти лорда Азріеля, то певно думав, що вчинки твого батька можуть призвести до чогось непоправного, чогось небезпечного для них усіх, а може й для всіх нас, можливо навіть для всього світу. Мені здається, магістр постав перед жахливим вибором між злом, і ще одним злом Очевидно, він зміркував Що від першого зла Наслідки будуть менші, ніж від другого Не дай Боже постати перед таким вибором І зрештою коли він був змушений відпустити тебе, то дав тобі цей читач символів і попросив нікому не показувати. Цікаво, що він мав на думці, коли давав цей прилад тобі, адже ти не вмієш ним користуватись, навіщось він тобі його дав? Він сказав що дядько Азріель подарував цей алетіометр Джордан Коледжу кілька років тому, спробувала пригадати Ліра. Він... він хотів ще щось додати, та раптом постукали в двері. Може, він хотів, щоб я заховала цей прилад і від лорда Азріеля? Або навпаки, припустив Джон Фаа. «Що ти маєш на увазі, Джоне?» – спитав Фардер Корам. «Можливо, він хотів, щоб Ліра повернула цей інструмент лордові Азріелю. Можливо, мав на оці в такий спосіб загладити свою провину перед ним, бо ж намагався його отруїти. А може, гадав, що вчинки лорда Азріеля вже не становлять такої небезпеки, як раніше» або він дійде якої мудрої думки із цим приладом і відмовиться від своїх намірів. Лорд Азріель ув'язнений, то, може, цей читач символів допоможе йому вийти на волю? Хай там як, Ліро, сховай цей інструмент і бережи його. Якщо ти зберегла його досі, то збережеш і надалі. Раптом доведеться до нього вдатися – ми звернемося до тебе. Він загорнув алетіометр в оксамитову тканину і посунув його через стіл до дівчинки. Ліра стільки хотіла всього спитати, але раптом відчула, що ніяку віє перед цим великим чоловіком із маленькими очима, такими гострими й добрими, серед складок із Та одне Запитання вона таки поставила. Гептянка, яка мене нянчила, хто це? Хм. Це мати Білі Кости. Вона не розповідала тобі, бо я заборонив, але знає, про що ми тут балакаємо, тож від неї секретів немає. Зараз тобі ліпше піти до неї. Ти маєш про що подумати, правда? За три дні будуть ще одні сходини, і ми обговоримо все як слід. Будь слухняною дівчинкою. Добраніч, Ліро. Добраніч, лорде фа. Добраніч, фардере кораме, Мовила Ліра чемно, однією рукою притискаючи до грудей алетіометр, а другою підхопивши Пантелеймона. Дідусі лагідно усміхнулись. За дверима нарачує кімнати, на дівчинку чекала Макоста. І так ніби нічого й не змінилося, відтоді як ліра прийшла у світ, згребла її величезними ручиськами, ніжно поцілувала і понесла. Спати!